du fax ça du fax ça Umjetnička akademija u Osiku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica sveučilišta u Osiku koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004. godine. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 24. i pet godine. Locirana je u nekoliko zgrada u sklopu osičkog sveučilišnog kampusa gdje djeluje od 2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom umjetnička akademija u Osiku razvila prepoznatljivosti približila umjetnička područja kako studentima sveučilišta tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali su u radu akademije, ali i širem građanstvu. Više o akademiji govori dekanica Helena Sablić Tomić.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 Uh, u principu smo mi Umjetnička akademija, što ja volim reći, tri u jedan. Dakle, to su tri autonomne umjetnosti koje bi trebale ovaj, riješiti... Uh,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 Osobno komunicirali, radili tekst, radili scenografiju, kostimografiju, vizualno rješenje predstave, pjevalo se, glumilo se, lutke su bile na sceni. Dakle, to su projekti koji možemo raditi zajedno. Ali onaj tko upiše kazalište, on se isključivo od početka do kraja bavi kazalištem.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 To je prva stvar. Druga stvar, oni na, uče izrađivati lutke. To, to su, dakle, lutkarski tehnolozi i sada upravo kanimo pokrenuti lutkarsku režiju. Dakle, ona ko se zaljubi, na primer, u lutku može na našoj akademiji na različitim ocijecima dobiti sve ono što je bitno ako bi se bavio lutkom kroz svoj život. Dakle, može glumiti, može režirati lutkarske predstave, može ih i izrađivati. To je, to je dakle, jedan specifikum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 koja će svoj život posvjetiti, na primjer, književnosti, medicini, ekonomiji ili pravu. Dakle, svi mi nešto želimo, ali često se u praksi događa da ono što naša ljubav želi, da to naša mogućnost ne može ispoštovati.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 Ne znam, glumu, do 14-15 na likovni i glazbenu pedagogiju i smjerove primijenjene umjetnosti. Dakle, nama su e, kvote od 3 e, studenta do 15 studenata s obzirom da je ovdje je riječ isključivo o individualnom radu i da zaista naši studenti sa svojim asistentima i profesorima provode dosta vremena i e, zbog toga su te skupine male i svatko dođe u prostor e, e, o, direktne komunikacije sa svima onima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 prema tome onda i mi omogućujemo da, da ovdje vježbaju. Gluma se radi obično u klasi, dakle u godini koju je upisala, onda njih deset mora biti zajedno ovdje, jer oni tako uče, dakle ovdje nema toliko ono, štrebanja i učenja po noći kod kuće, koliko ima praktičnog rada i koliko se oni upravo zadržavaju na akademiji, jer su dobri uvjeti da taj praktični rad ovdje mogu realizirati. Koliko zapravo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 Točka. <laughs> I nešto što je nedavno otvoreno, ako se ne, ne varam vezano je uz Akademiju, novi studentski program art terapija. Mm -hmm. To je nešto što je isto tako poseb, posebno na ovom području ali i u Hrvatskoj ili u, i u regiji i suradnja je sa drugim fakultetom o čemu je riječ? Dakle to je riječ o specijalističkom poslije diplomskom studiju art ter kreativnih terapija, to znači da taj studij, taj specijal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 taj studij e, kroz smjerove likovni, glazbeni, e, drama i pokret, dakle kreativna energija je na sva tri smjera, četiri ustvari i potom smo specifični e, s obzirom da osim što radimo sa Medicinskim fakultetom potpisali smo niz na o suradnji sa našim e, nastavnim bazama koje su u stvari radionice gdje se nalaze naši klijenti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 koja je ovlaštena i za priznavanje e, inozemnih certifikata e, terapeuta umjetničkih, e, do, dolaze kod nas, moraju položiti neke ispite razlike i mi, mi imamo da dajemo certifikat da mogu raditi to što su naprimjer u Londonu, New Yorku ili Berlinu oslušali. Što akademija planira u sljedećih recimo, možda u ovoj Akademskoj godini ili negdje u bliže budućnosti? Pa, Rekla sam već da nas zanima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 Kreće ova ponovno studentska strana priče, govorimo o Umjetničkoj akademiji u Osijeku, ranije smo u emisiji obradili zapravo likovni odsijek, pričali smo sa studenticom koja je na drugoj godini diplomskog studija likovnog odsijeka, a sada se bacamo na glumce, nekako kad spomenemo Umjetničku akademiju u Osijeku, onda nam odmah padne na pamet zapravo studijski program glume i lutkarstva, jer je i Umjetnička akademija u Osijeku zapravo i po tome, jer jedina u regiji pa i u Hrvatskoj ima smjer lutkarstva sa mnom priča Dorian, student druge godine diplomskog studija glume. Dorian, do, dobrodošao ovaj u emisiju od faksa do faksa. Zašto si upisao glumu? Pa upisao sam glumu jer me je to jako zanimalo negdje od srednje škole kad sam upisao dramsku skupinu i neko sam bio u tom svijetu, išao na Lidrane, neke natjecanja, na neke filmske festivale. Jednostavno zavolio sam to i htio sam to upisati, htio sam raditi to da mogu živjeti, jednostavno. Svi nekako znamo da pogotovo na Umjetničkoj akademiji je dosta prijemni težak i da zapravo ima tri, četiri kruga. Ti ćeš bolje znati. Tri kruga, da tri kruga i da nekako zapravo studenti se jako puno moraju pripremati prije upisa na akademiju. Spomenio si da si išao i na dramski studio i da si sudjelovao u raznim naticanjima. Kako izgleda tvoj proces pripreme prije upisa na prvu godinu? A, za prijemni misliš? Uh -huh. A, pa znači, za prijemni moraš baš jako puno pripremiti. Moraš imati dva monologa jedan strani, jedan domaći, odnosno iz Hrvatske. A, moraš imati tri lutkarske etide, dvije poezije i ta, za talent show se moraš pripremiti. Kada svako mora neki svoj talent, ja on tipa neki su svirali neki plesali i to je bio jako težak proces jer kao početak nisam znao kako taj prijemni izgleda, samo sam čuo onak od nekih drugih ljudi, ali svaka govorio nešto drugačije Uh, lutkarstvo je možda bilo najteže jer se nikad prije nisam tim bavio i nisam znao što se točno traži od mene, ali kad sam malo pokrenuo i ama, ušao taj proces, jako mi se svidjelo i sad sam zavolio lutkarstvo skoro jednako kao glumu. Uh, nisi prvi student s kojim da studiram na glumi, uh, zapravo uh. da je uh, povod upisa na akademiju bila prvenstveno gluma, ali onda uh, se zapravo taj, ta, uh, taj interes za glumu preokrenio i zapravo je lutkarstvo krenila biti prva ljubav. Uh, kad se dogodi taj trenutak da se jako onako sprijateljiš sa lutkarstvom A, pff, pa sad to ovisi od osobe do osobe mislim kao što si rekla jako puno studenta zapravo opiše samo zbog glume lutkarstvo onak u pozadini maltene A, pff, meni se dogodio možda u drugom semestru kad smo radili ginjole to su ručne lutke i to je baš onak negdje se mogu malo više zezati malo ovak pokazati sebe publici na neki drugačiji način i jednostavno, šta, ne znam kako bi objasnio, nekako slično je glumio u smislu da kroz glumoma ti staneš pred publikom i prikazuješ sebe i radiš krod sebe, međutim u lutkarstvu ti moraš sebe prebaciti u tijelo lutke i s njima igrati kao što bi glumio. I zapravo vrlo iznimljiv proces i ne bi, iznenadio bi se koliko to težak proces da naučiš i osvijestiš se kako to treba biti. Uh, sigurna sam da kroz prvu godinu, uh, koja je onako nekako dosta i teža i znamo da je i, uh, zapravo prva godina uh, godina gdje se uh, filtriraju, gdje se zapravo uh, na kraju godine vidi tko je odvažan i tko je zapravo dobar i tko ostaje na akademiji. Mm -hmm. uh, koja si nekakva znanja i vještine stekao uh, na prvoj godini onako što te izgradilo kao osobu i zapravo uh, omogućilo ti da upišeš drugu godinu? Puh, a, pa sad ne znam čekaj a, Pa recimo jedna stvar koju sam naučio bi bilo partnerstvo a, Znači ma na glumi je vrlo bitno da dok ti igraš ne igraš samo za sebe Igraš jednako ako čak i najviše za drugu osobu Jer ama kad tako igraš a, recimo nazvajemo neki dialog i, ama, ja tebi nešto kažem i način na koji ja tebi to prenesem to odluči kakva će tvoja kasnija reakcija biti na to pitanje ili repliku ili što već. A, zapravo, a, gluman je zapravo akcija i reakcija. Znači ne, ne možeš si dozvoliti da zapravo budeš samo ti i samo sebi bitan e, nego zapravo moraš i imati razumijevanja za svoje kolege, jer akademije posebno upravo zbog toga što radi na sa malim e, grupama studenata, nije eks katedra klasično predavanje već e, uistinu vi razmjenjujete različita iskustva ono iz minute u minuto. Aha. Uh, pa da, znači, jako je bitno da se opoznaš svojim kolegama iz klase, jer vi ćete raditi zajedno minimalno tri godine više ako ćete svi zajedno biti na diplomskom studiju. I jednostavno je bitno je da si onak siguran u sebe i siguran u kolegu pored sebe, da vi možete rajiti zajedno, da možete sporazumjeti, jer ako nema sporazuma, ako nema dogovora, onda nema ničeg na sceni, samo je prazno i svako igra za sebe i to jako loše ispadne. A, sigurno su se takve situacije događale. Ono da je bilo gafova. Koji jo. je možda nekakav gaf, ovaj, ono ili ne, nekako ako si se izblamirao, jel se sjećaš možda nešto što ti je baš bilo bruka, bolje da ovo nisam napravio. A, u kojem smislu, kao da sam nešto pogriješio ili kako? Pa ono, ako ste imali nekako ovaj, možda javno predavanje, ili ste negdje ovaj, izno, iznosili vaše ispite ili nešto kako to ide, imate predstavu, ono mm -hmm. da se obrukao, da joj, bolje da nisam ni došao. A, pa nisam imao tako na ispitima i kolokvijima jer uvijek se trojim pripremiti se za to što više, ali bude takva situacija na predavanjima, tipama, pokušavamo se biti u fokusu, sreotoči se na to što se događa i onda odjednom neko ne može više i prne. <laughs> takva situacija bude. <laughs> Dobro, upravo zbog toga morate nekako namikniti jedni na druge, pogotovo zato što ono dišete kompletno isti zrak, jeste od 0 do 24 skupa. Kako zapravo izgleda jedan dan uh, na akademiji studenta, evo sad, druge godine? Pa, tipičan dan na akademiji, to što si za početak na akademiji od 9 do 9, skoro svaki dan i to nije samo zbog predavanja nego zbog proba, jer morate raditi na materijalima koje su dobili iz glume, lutkarstva, i ovoga i onoga i najbolje je sve to raditi na akademiji jer smo tada svi zajedno. I pa u biti imamo ta predavanja, radimo te probe... Skoro svaki dan jedemo zajedno jesti u menzu i tako dalje i tako dalje, odemo na kavu i samo radimo, radimo i radimo I onda smo jako umorni i ljuti i samo želimo ići kući i spavati. Koji su kolegi koji, su, koji si slušao na prvoj godini na akademiji? Što imate? Glumu pokret, spominjao si? Uh -huh. Što sve slušate na prvoj godini? Uh, pa na prvoj godini imamo iznenađujuće puno predmeta, znači imamo glumu to je najbitnije, onda imamo pokret, to je više treniranje scenskog pokreta, učiš kako bi se kretao na sceni imaš estetiku lutkarstva koja je teorija lutkarstva, imamo povijest koja je većinom povijest kazališta, ali učimo je ovak standardnu povijest i jako znanjeve stvari budu uh, imamo čak akrobatiku jedan semestar i imamo engleski i tako dalje, i tako dalje. Mislim, sve su dobra predavanja i jako puno naučiš. A, što ti je možda bilo najteže? Akrobatika zvuči onako dosta kao, što sad radimo na toj akrobatici? A, ne, nije bila baš neka luda akrobatika, ali I... bilo je jako zabavno, samo onakama, krećeš prosto sa nekim kolutima napred, unaza i takve neke sitnice, pa onda počneš raditi sa partnerom A, neke stvari kao, on se nasloni na tebe na određeni način, ti tako njega možeš dignuti, ti pa ne znam da on te vi stane na koljena i ti ga držiš rukama pa onda ti malo ustaneš i možeš ga balansirati tako da je on iznad tebe i budu neke fora kombinacije Eto. <laughs> uh, jeste li bili aktivni na nekakvim projektima na prvoj godini uh, je li vaša, to je klasa uh, igrala nekakve predstave prije, u stvari mimo, mimo fakulteta uh, i, i imate li sad nekakve projekte na drugoj godini? Pa na prvoj godini moraš, ako radiš neke projekte moraš rajiti u sklopu akademije i mi smo to imali, naša klasa je bila nekih tjedan dana u Puli na Montalibriću to je dječji vestival knjiga i tamo smo išli sa našim kratkim lutkarskim etidama koje su bila inspirirane po nekim dječjim knjigama i to je bilo jako zabavno iznimljivo iskustvo a sad na drugoj godini smo dobili priliku da muški iz naše klase statiraju predstavi HNK Trubadur i Uh, malo je više od statiranja jer mi se moramo mačovati. pa smo čak i učili scensko mačovanje, što je bilo jako dobro i jako zanimljivo. Pa eto, taka iskustva se znaju potrefiti jer mislim Akademija želi da ti dalje igraš, da budeš zaposlen kasnije. Uh, međutim, taki projekti se rijetko događaju na prvoj i drugoj godini jer moraš biti istrenan kao glumac i moraš biti spreman prikazati sebe na sceni, vani, izvan okvira Akademije. Ali ako se potrafi, onda super, zašto ne? Koliko vas ima na klasi? A, nas ima 14, mi smo najveća klasa na akademiji, trebamo. jeli li nekakav raspon u godinama velik ili ste si tu generaciji? Koliko zapravo a, to utječe na a, vaš rad? Imali veze to što je neko možda ima 20 godina, a neko 27? Jer nije važno koliko godina upisuješ akademiju, ali tako? A, pa sam u našoj klasi reko bi da je pola kalasa 97. godište kao ja, a onda ostali malo, vari, malo variraju. Uh, jedan ima, mislim, 23 godine, imamo jednog koji ima 18, a, 19 godina, on je jednu godinu mlađe od ostalih, imamo čak jednu uh, kolegicu koja ima, ako se ne veram, 28 ili 29 godina, ona je malo starija. Pa ne bi rekao da mi to smeta, meni to čak i fora da bude malo, ma, kako bi rekao, varijacije o godinama, malo drugačija iskustva, drugačiji ljudi, pa nije to ništa loše. E, recimo sada da si završio akademiju, koji su tvoji interesi za daljnji rad? U čemu se vidiš? Da li je to medij kazališta, da li je to medij filma, da li je to medij nekakvog performansa ili možda čak osnivanja nečeg, neke samostalne umjetničke organizacije gdje će Dorijan biti za jedno 5-6 godina? Dobro, možda nećeš mi točno odgovoriti na pitanje, ali koji su tvoji planovi? Pa ne, trebno me sve zanima, ja bih htio raditi ukazali kazalištu, htio bih biti u serijama i u filmovima i u tome, htio bih se čak još baviti lutkarstvom dalje, čak me i režija zanima, to bih htio probati jednog dana. E, nisam si baš odredio što ću točno raditi, ali mislim da još imam dovoljno vremena da to odlučim, valjda. E, kakav student glume mora biti? Što zapravo ovaj, koja je nekakva ako postoji definicija. Uh, mislim ne može svako to ali tako, to bi da, da, a... trebalo biti nekakav i poziv ne samo profesija, jel da? Uh -huh. uh... Pa za početak, rekao bi da glumac mora biti spreman na kompromis, jer kad radiš zajedno sa ansamblom, sa rajateljem, sa piscem ili što već, ti moraš biti spreman na dogovor, jer ako se svi možete sporazumjeti onda će te puno bolje raditi, također je jako bitno da nemaš preveliki ego jer ti to može samo smetati, mislim malo je ga čak i pomaže jer si onda onak više samouvjeren u sebe, ali budne previše onda može biti katastrofa zaraditi s nekim i jednostavno nisi poželjan tamo i da e, nažalost radio nije vizualni medij tako da ja tebe ne mogu sad zamoliti da ti tu meni nešto kao nam brzake izglomiš ali imali nešto što trenutno sad radite pa da možda onako mi precitiraš ili ne znam, ono rečenicu dvije iz nekog teksta na kojem radiš ili nešto pa da tako zaključimo razgovor Imaš, mogu ti dati i vremena da se malo ovaj, prisjetiš, ali bilo bi zgodno, pošto si glumat, da te vidimo kako glumiš, ali pošto, kažem, radio ni vizualni medij, pa barem da te čujemo. Dobro, dobro. Um, pa trebno radimo na ovom semestru uh, radne procese. Uh, u tome uh, moramo se grajiti kolokvi tako da odaberemo neki radni proces i pa uh, netko ne znam, pili drvo ili kuha kavu ili radi ovo i ono i mora tu radnju organizirati uz radnju neke scene koje on sam zapisao. Ja, na primjer, servisiram skije i u svojoj sceni moram pričati sa jednim gospodinom koji želi mene natjerati da uništim te skije svog prijatelja koji je kao neki poznati skijaš i da on tako može dobiti okladu i prevariti nekoga i tako dalje i tako dalje pa ne znam, nemam baš previše reći, tako sam počela s time Dobro, želimo ti sreću želim i ja se nadam da ćeš pa recimo za jedno 3-4 godine, godine zapravo biti na nekoj televiziji ili u nekom kazalištu pa ću ja moći reći e, ja sam s njim razgovarala ja, prije 5 godina Dorije, ne Hvala. Slušali ste emisiju od faxa do faxa.